Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahil qailu bi muhkami ayati wanazzila min alqur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin Wa idza maridtu fa huwa yashfiin Qul huwa lilladheena amanu Huda dan shifa'a Wa salatu wa salamu ala man qal Alaikum bi shifa'ayni Al-Quranu Wal-Asalu Salawatullahi wa salamuhu alaika ya Rasulullah Wa ya Habib Allahi wa ya Khalilullah Ashadu annaka kad balaghtal risalah wa addait amanah wa nasahatal ummah wa ala ashabik wa daa bi da'watik wa bi sunnatik ila yaumil la subhanaka la illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim sura kallahu al azim tuan-tuan-puan-puan yang dirahmati Allah sekalian sejak daripada Allah menciptakan komponen makhluknya yang bernama manusia al-insan sejak daripada Adam dan anak-anaknya insan telah pun mengenali makna sakit makna kesakitan dan makna penderitaan kalau tidak sakit badan, kita akan sakit hati. Kalau tidak sakit fizikal, kita sakit spiritual. Yang sakit spiritual ini mengambil tempat yang pertama dalam kehidupan manusia. Jadinya Adam alaihissalam dalam syurga. Allah memerintah para malaikat tunduk kepada Adam dan semua makhluk termasuk iblis pada ketika itu tunduk kepada Adam. Pasahjado illa iblis abwastak kebarang wakana minal kafirin. Allah perintah makhluk yang ada pada ketika itu agar hormat kepada Adam tunduk kepada Adam yang kesemuanya telah tunduk melengkan iblis. Kenapa tidak tunduk? Aba dia enggan was tak dia besar diri. Wakan min al kafirin dia telah menjadi dari gulungan orang yang kafir. So aba keangganan istak kebare besar diri. Aba was tak Anggan patuh kepada suatu perintah Allah Adalah kerana berpunca daripada sakit dalam Sakit hati ataupun sakit ruhani Ishtakbara takabur adalah penyakit jiwa manusia Penyakit hati manusia Penyakit sanubari manusia Penyakit inilah yang amat berbahaya. Kalau banding dengan penyakit AIDS hari ini AIDS itu dibandingkan dengan ishtakbara ini It is nothing Compare dengan sakit ishtakbara Penyakit besar diri, penyakit enggan tunduk kepada perintah Allah Subhanahu SWT Itulah satu hakikat daripada mulanya turun Quran ini datangnya Mengubati penyakit dalam itu dahulu وَشِفَاُنْ لِمَا فِيْسُدُونَ Datang wahyu Allah subhanahu wa ta'ala Rasul kepada manusia Ulama kepada manusia Nak menyembuhkan penyakit hati ini Lima pis sudur, Penyakit yang terkongkong dalam dada manusia Penyakit yang inilah Yang menjadikan suatu manusia ini Berada dalam keadaan penderitaan yang amat sangat Orang yang sakit hati ini di dunianya dia menderita Orang yang penyakit hasad itu dalam hidup dunia ini orang lain boleh tidur lena Tapi dia seorang tidur tidak lena Orang yang sakit hati ini orang lain boleh makan kenyang Dia makan nasi rasa macam pasir Orang lain boleh senyum di luar senyum dalam pun senyum Orang yang sakit hati jika luarnya senyum dalamnya tidak senyum ini dia panggilkan dengan Amradul Kulu Penyakit-penyakit hati Dan sakit hati ini yang paling kemuncak sekali lah Yang yang telah dijelmakan penglihatan kita bagi tahu yang terkena kepada Iblis itu Dia rasa dia takabur Dia besar daripada orang lain Orang lain ke semua kecil Dia seorang besar suruh tunduk kepada Adam Adam apa sahaja dia kata kamu buat dia Allah daripada tanah aku kamu buatkan daripada api api lebih mulia, lebih kuat lebih daripada tanah sebab dia katakan api boleh hancurkan tanah dia tidak tahu mengatakan bahawa dalam banyak-banyak hal tanah juga boleh memadamkan api, pasir juga boleh memadamkan api di balai-balai polis ke di mana-mana Kau letakkan satu timba depannya itu Dalam timba itu Orang tidak isi air Orang isi pasir Dan pasir boleh mengalahkan api Jarang sangat di kalangan umat Islam Yang muta akhir ini Yang tidak ada penyakit ini Yang paling besar sekali penyakit Enggan tunduk kepada perintah-perintah Allah sebuah Quran itu penuh dengan perintah-perintah Allah Hatta dalam suratul baqarah sahaja Surah yang ada 283 ayat itu Kata seorang mufasir yang terkenal Yang bernama Ibnul Arabi Yang mengarang sebuah tafsir yang terkenal Nama dia Ahkamul Quran Libnil Arabi Dia mengatakan bahawa dalam suratul baqarah sahaja Terdapat sekurang-kurangnya perintah hukum Quran, perintah sahaja. Ada sebanyak satu ribu perintah. Berapa yang tidak taat daripada seribu itu? Hatta perintah yang paling senang sekarang saya, Hatta perintah yang kena pada manusia ini, perintah beriman dengan Allah Allah beri perintah itu kepada manusia yang Allah ciptanya. Kita makhluk Allah yang maha lemah, Allah yang maha perkasa memerintah, beriman dengan dia. Daripada 5 bilion manusia dunia pada hari ini yang mungkin menerima perintah itu dan taat perintah itu hanya dalam 1 bilion sahaja. Dan 4 bilion lagi tidak taat perintah. Yang dalam satu bilion ini Yang termasuk dalamnya dikatakan orang-orang Islam Kita orang Islam, orang yang beriman Dalam satu bilion ini kita boleh agak Yang Allah perintahkan mereka sujud kepadanya Salat kepadanya sehari semalam lima kali Adakah kesemua satu bilion itu taat perintah yang simple ini? Jawabnya tidak masih ramai orang yang tidak salah hati mereka tidak salah itu menandakan mereka takabur perintah zakat perintah puasa perintah haji perintah jihad dan perintah hukuman hudud itu perintah Allah bukan perintah manusia perintah haram riba perintah haramkan segala minuman yang memabukkan perintah haram judi Haram kepada kesemua perbuatan yang keji. Orang ramai masih buat. Yang dalamnya terkandung makna aba was tak apa bezanya dalam konteks ilmu dan antara Allah perintah Allah perintahkan iblis dia katakan usjuduli Adam tunduk kamu kepada Adam iblis enggan tunduk Allah perintah kepada manusia usjuduli Allahhirabbakum sujud kamu Allah Tuhan kamu mereka tak tunduk juga. Sama Orang sekarang baru tahu dalam ilmu pengubatan Dunia moden baru di akhir-akhir abad ke-20 ini baru berjumpa dengan suatu penyakit Yang diistilahkan dalam penyakit psikosomatik Psikosomatik Psikosomatik ini satu penyakit Nampak sakit kepala di luar nampak tangan dia tak boleh angkat di luar nampak lumpuh sebelah di luar nampak sakit perut dia test kepada darahnya kidney functionnya liver functionnya kesemuanya semuanya dia okey tu doktor kata you tak tak sakit kita kata yang sakit saya bukan doktor you tak sakit lah air sakit dia kata no no you tak sakit apa tapi no saya sakit kepala tak ada tak ada tanda. darah you okey semua ok tapi dia sakit melolong-olong sakit yang ini ini berapa lama dah orang kata tak sakit tak sakit orang tu sakit mungkin antara saudara-saudari yang hadir pada malam ini mungkin pernah berjumpa kita sakit sungguh pergi ke doktor check tengok dia kata it's nothing wrong dia kata tak bangun 4-5 hari dah minta cuti dia kata tak boleh dia tak sakit desak juga raya juga dia pergi sehari saja tak sakit dia kata orang siasat siasat-siasat Bangku akhir-akhir ini kita mengetahui dunia perubatan mengetahui ada penyakit psycho penyakit dalam penyakit jiwa ataupun penyakit hati semua eh ya. dan penyakit ini mengakibatkan kepada sakit kepala penyakit ini mengakibatkan kepada rabun mata penyakit ini mengakibatkan sakit perut tapi penyakit itu asalnya bukan fizikal tapi dia psychic psiko daripada psiko datanglah somatik, jasad ini banyak, kita terbaca dengan medical report, which they respect to our doctors, they know that dia kata kebanyakan penghuni-penghuni di mana-mana katil dalam hospital dunia 30% sekurang-kurang daripadanya, orang yang sebenarnya bukan sakit fizikal, tapi sakit psiko sakit jiwa sekarang meningkat Inilah dia. Penyakit inilah yang dipokaskan oleh Islam dari awal. Untuk diubati penyakit itu, kalau penyakit itu sembuh, yang lain kesemua tak ada masalah. Buktinya, tengok para-para anbiya. Nabi Allah Ayub alaihis salam terkenal dengan seorang yang sakit. Bukan sakit acalang-calang kalau kita baca Quran ada Quran mencatatkan sakit Nabi Ayub itu cukup jelas Wa ayyuba idna da rabbahu annimasaniyad dur wa anta arhamur rahimin falamma kashafna anhu durra uktaba akhirnya Ayub dia mengadu kepada Allah Tuhannya dia kata ya Allah setungguhnya saya sekarang ini sedang ditimpa oleh suatu kemudaratan Masa ni Kena sakit yang parah Tafsir Qurtubi menyebutkan Penyakit Nabi Ayub ini Itu yang saya terima satu tafsirannya Sikit akademiknya saya terima itu, mereka Mujahid mengatakan bahawa Nabi Ayub ini kena sakit kepala Pada mulanya Bukannya penyakit, hat, penyakit Psyko, penyakit fizikal Hatinya Dalamannya nuraninya Sihat, pokok Sakit kepala dia tak mengadu kata Allah ditanggung akhirnya dia berulat diluka menana. itu tafsir menyebut berulat dalam kepalanya tafsir Qurtubi menyebut tafsir mana pun menyebut sama berulat kepalanya tapi berulat pun hatinya sihat tak pernah tinggal salat tak pernah tinggal doa dan sebagainya tapi tidak doa penyakit Sampai dikatakan Tafsir Qutubi menyebut. Itu yang saya baca banyak. Ketika sujudlah Nabi Allah Ayub ini ketika menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, Lama dia sujud. Sempat beberapa ekor ulat dalam kepalanya itu. menyelit keluar. Dia celah serban dia. Dan merayap atas tika semayang dekat kepala maa qadha manasikahu selepas selesai Nabi Ayub semayang sahaja selesai berdoa semua sekali kerja pertama dia ambil semula ulat itu taruk balik dalam serban dia orang tanya dia ya nabi Allah makhluk itu dah keluar daripada kepala tuan mengapa tangkap taruk balik dalam kepala dia jawab special dia jadi dalam kepala aku rezekinya banyak dalam kepala aku kalau aku biarkan ketika sembayang itu mati dia tak makan kesian saja aku takut dia repot dengan Allah Ta'ala kata aku tak boleh makan dekat dia naik aku ambil tarut balik simpan balik kenapa? Karena dia boleh menerima hatinya tidak risau dia tak sakit sebab jiwanya sihat tak apa tak berasa korang tak berasa dihina orang tak apa terima sampai malaikat tu tafsir sampai malaikat yang nampak kejadian itu tak sampai hati malaikat pun Akhir malaikat inilah yang telah naik menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara kam dan kaibnya dengan caranya malaikat ha, tengok sama dengan puan tadi sama dengan puan bola tadi malaikat memohon daripada Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah kami lihat hamba kamu ayu ini teruk sangat sakitnya sembuh kalah dia ya Allah datanglah ya malaikat ya Allah sembuhkanlah ayub ya Allah Allah mesti ayub ya Allah mesti ayub ya Allah banyak sangat orang yang minta doa makhluk yang minta doa kepada Allah agar ayub ini sembuh sakit Allah bagi kepada malaikat dia katakan izhabu ilaihi pergi dekat dia bagi dekat ayub kata kalau dia sendiri nak sembuh penyakit dia berdoa kepada aku minta aku sembuh sakitnya dia minta sahaja aku akan pakai kun payakun sembuh terus Malaikat Ja'abil Bushra Malaikat kesemua turun berkebut-kebut masing-masing nak habar berita gembira Dekat Ayub, Ayub, Allah beritahu kami dah Penyakit kamu ini akan sembuh setermata Dengan cara berdoa kepadanya Tapi datang beritahu dekat Ayub demikian Ayub menjawab Dulu masa sakit mulanya Hamba tidak memohon sakit Hamba tidak pohon sakit tapi dia sakit, hamba terima kerana Allah beri kalau Allah yang menyakitkan hamba demikian tak mesti berdoa Allah nak ambil balik, dia ambil kalau tak berdoa pun, kalau Allah nak sembuhkan, Allah sembuhkan jika tak sembuh pada ketika itu, berdoa pun tak sembuhkan, tak sembuhkan kamu berdoa lah, Allah terima dah dia confirm terima dah dia kata takkanlah saya nak menolak pemberian Allah Taala itu hati seorang mukmin sampai ke peringkat takkanlah saya nak menolak pemberian Allah Taala pemberian Allah kesihatan pemberian Allah saya terima sakit juga pemberian Allah saya terima minta tak payah mintaklah please lah itu nampak sangat saya tahu tetap Nabi Ayub cakap motihlah. Come on baby. Tapi Nabi sebagai seorang rasul memang is very for life. is very nice. Dia tidak menghampakan harapan malaikat yang nak bantu dia, tapi dia timbang antara dua, antara mengapa yang saya nak pohonkan dibuang penyakit ini saya akan Allah yang bagi. Allah bagi saya terima. Buruk pun saya terima. Itu sikap. Buruk pun saya terima. Dia tiba Nabi. Sebab kalau maklumat datang bertalu-talu, pohonlah, Allah akan ampun dan sebagainya. Itu yang akhirnya lah. Dia angkat tangan. Tu, tu yang ay ayat. Dia. Wa ayuba iznada rabbahu. Dan ayub ini ketika dia angkat tangan, dia berdoa kepada Tuhannya. Dia mengadu kata apa? Ini masaniya dur. Ya Allah hambamu ini sedang ditimpa penyakit mudarat habis badan yang malaikat menunggunya selepas perkataan itu sepatutnya Ayub menyebut Allahumma shbini ya Allah Allah merhamni waspini sembuhkanlah saya kesianilah saya ya Allah itu yang malaikat tunggu tapi dia angkat mengadu rupanya dia kata wa ayub iznada rabbahu annimasani ya ya Allah hamba kena kemudaratan dia tutup doa dengan wa anta arhamul rahimi kamulah Tuhan yang maha pengasih lagi kesemudan dari semua yang pengasih tak minta juga sembuh very gentleman tak minta semuh juga cuma malaikat suruh berdoa ke berdoa dengan perkataan ya rab inni massaniyad dur Tuhan saya kena penyakit teruk ini dia mengadu sahaja dia panggil mengadu tak minta Dia puji tambah wa anta arhamur rahimin kamulah tuhan yang maha pengasih di semua yang pengasih malaikat kata tak minta juga tapi tengoklah Allah kata apa Rupanya memuji Allah itu satu bahasa yang uh, very diplomatic Puji ya? Allah tahu yang simpan Dalam hati Macam kita dengan anak kita lah Tak kenapa Analogi kita dengan anak kita Pagi tu punya rajin si anak ni bangun basuh pinggan Serve dekat ayah kopi Serve roti Pigaru belakang ayah Ambil sok habar Bagi ke ayah eh kamu ni ada apa-apa ke begini ni tak apa ayah ayah baik kan you as my very best father in the world ni mesti ni minta duit tahu dah tak payah sebut tahu dah ayah tahu tu kamu minta duit begini kan ayah ni bijak lah tak minta juga dia puji pula ayah yang nak bagi 10 ringgit pagi tu tak berasa keluar satu ringgit pandai sungguh anak perempuan pandai hari itu yang dia baik ngaya dia pun ha, itu contoh ayub kata tu talang maka syafnana an dia kata demikian pun tak apa lah kata aku sembuh juga penyakitnya ya itulah kaedah kita dalam Islam dia kata wa idza marittu bahwa yashfi bila kita saya berpenyakit penyembuh sebenarnya bukan manusia bukan doktor bukan pakar Bukan alat Bukan ubat Bukan segala-galanya Pahuwa yakfin Penyembuh itu Allah subhanahu wa ta'ala Alangkah indahnya manusia ini Sampai alat canggih yang dia ada Ubat yang dapat dihasilkan daripada research yang dibuat Selepas ubat itu ada Walaupun ubat itu efektif Alangkah lebih baiknya Dicampur juga dengan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala puji Allah nak makan ubat dengan bismillah dengan wa iza wa bawayashfin dengan ayat qurulil ladzina amrudam wasifaah dengan ayat qulul qurani mahwasifaun warahmatul mu'minin ke baca bertambah demikian walaupun makan pun ada dengan bismillah seorang doktor Islam nak injek pun dengan bismillah dan mengatakan saya hanya berikhtiar pak cik ya penyembuh Allah subhanahu wa ta'ala kalau dia nak makan ubat ini jangan lupa bismillah, mintalah kepada Allah jika sembuh, syukur kepada Allah jika ada semayah, sujud syukur kalau itulah doktor Islam bermanfaatlah dunianya dan bermanfaat akhiratnya. tapi sayangnya kadang-kadang saya minta maaf lagi lah dengan doktor-doktor Islam bukankah semua sedikit sangat dia ubat kadang penyakit dia kata Pak pakcik, penyakit ini tak ada ubat satu yang kedua dia kata the most you can live you can survive only 6 months paling lama you boleh survive 6 bulan kadang ini is not okay tak semua it's the matter of time tunggulah masa dia Putus asa jelas Tapi yang jelas sekali bahawa Jangan ambil kerja Allah Ta'ala Saya ulang balik Dalam sistem pengubatan Islam ada pergi melihat orang sakit. Nabi kata apa Bustu fihil amal Nabi kata Zurtumul marid Tabustu ilaihil amal Kalau tengok ziarah orang sakit Sebut kepada dia Nampak pakcik nak sembuh ni Insya Allah sembuh Itu yang Islam suruh Islam tidak suruh Pergi dekat dia Penyakit apa ni ada penyakit ni lah ulungan. Lah. Macam ni kawan saya mati bingung sudah seorang. Penyakit benda terkapai tu, penyakit apa pak cik ni? Tak tahulah saya ada perkata ada penyakit kanser. Oi oh, kanser pak cik memang tak selamat punya. Itu sorry. Bukan Islam. Islam busbihil aman keberilah harapan kepadanya bagi harapan dan Islam mengajar kita kes pengubatan ini memberi harapan kepada orang itu likulli da'in dawa hadis sahih tiap-tiap penyakit ada ubat satu kemudian inna Allah lam yanzil da'an illa wanzil wa ma'ahu dawa alim man alimahu wa jahil man jahilahu Nabi kata, Allah tidak pernah sekalipun menurunkan satu penyakit, melainkan dia bersama-sama dengan ubatnya. Turun satu pair, satu pasang. Penyakit turun, ubat pun turun. Jahilaman, jahilahu, yang tak tahu memang tidak tahu. Wa'alimah man alimahu, yang tahu memang tahu. Carilah. Research, memang Islam galakkan. Islam mengajar kita sampai ke peringkat. tidak penyakit ada ubat. Semata nak tunggu ubat yang ada di pada herbs, daripada daripada plant kingdom daripada pokok-pokok daripada animal kingdom daripada binatang daripada sea kingdom daripada laut dan sebagainya kita ada ubat yang paling instant apa dia? paling tidak kita, kita ada Al-Quranul Karim cuma sayangnya kita ini Quran ada dia ubat tapi tak tahu nak guna macam mana sama dengan tuan-tuan sakit pergi beli ubat, tapi tak tahu nak guna macam mana. Ubat ada, tapi tu nak guna macam mana? Tu memang orang kena penyakit asma itu. Dia ada penyakit dipanggilkan dengan inhaler bentulin itu. Ubat tu ada. Kadang bagi orang kampung tu itu ubat yang paling berkesan untuk menahan kejadah penatnya dipanggil inhaler bentulin Nak pakai macam mana? Nak makan. Makan apa? Dia buat ada satu tiup besar itu. Telan saja mampot. Nak, nak pakai macam mana tak tahu pakai tak tahu pakai memang ubat tak guna kepada dia jadi jika tahu pakai masukkan kunjung dalam mulut tak nafas tolak atas keli masuk pelan boleh nafas dia kita ubat ada yang paling efektif apa dia? Al-Quran sampai Nabi kita beritahu kepada kita Al-Quran wal-Asal kamu jangan lupa dengan dua jenis penyakit Dua jenis ubat Allah berikan kepada kamu Cukup senang Yang pertama apa dia Al-Quran quran Hadis bukan saya sebut Rahutur Mizi Sahih Bayi sahih Alikum bisyifah a'in Kamu gunakan dua jenis ubat ini Dalam semua penyakit Pertama dia kata Al-Quran quran Nampak? Nak rebus minum air ke quran ni jangan rebus Quran minum air mati terus Tapi nak buat azimat gulung-gulung masuk dalam poket tak dia bukan azimat. nak baca baca mana boleh saya pun baca pun bila datang ramadan sekali setahun aja. habis ramadan habislah Quran tu kadang, kadang tak ada habis dah buat macam mana pas alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun tanya orang yang tahu tentang Quran pengobatannya maka kamu akan dapat tahu ok maka atas itu dikatakan bahawa Al-Quran merupakan penyembuh kepada penyakit satu dan yang kedua dia katakan makan ubat. Ya, ubat juga boleh cari. Tapi hadis telah mendahului Al-Quran. Ade boleh baca quran bukan semua quran dan quran memberi tahu dah dalam surah Isra' tadi bagi tahu dah. Dia katakan min al-Quran kami turunkan Quran itu, ma huwa shifa. Dalamnya ada ayat-ayat penyembuh. Ada. Okey, kalau itulah yang adanya maka hadis lagi banyak lagi. Reference dalam case seperti ini dalam dalam simpanan saya dalam koleksi saya saya ada sebanyak 84 buah yang saya pamerkan baru ini dalam masa kita membuka resmi uh, pusat perawatan uh, Darussyifa Bandar Baru Bangi. Reference yang cukup banyak, yang itulah ilmu yang hampir hilang pada masyarakat Islam. Dan tidak tahu langsung sebahagian besar Tidak tahu nak mengubati cara Al-Quran Kalau tempat saya cari, dengan cara yang lain boleh cara yang lain Saya menyarankan selalu dalam kesemua ceramah saya Ke TV, ke radio, saya mengatakan bahawasanya Pengubatan Islam tidak melarang pengubatan moden yang ada Tapi yang tidak betulnya Dengan meninggal completely Islam Meninggalkan completely Al-Quran Meninggal sunnah completely Mengambil ubat seperti ini Seolah-olahnya Hilang keyakinan daripada kita Bahwa penyembuh sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka baliklah kepada Allah. Quran sebagai contoh. Sedaga-sedaga yang dirahmati Allah sekalian. Saya melihat problem ini dalam masyarakat. Saya melihat problem ini yang dikatakan problem yang hampir telah dilupai oleh ramai masyarakat. Mengatakan bahawasanya... Allah subhanahu wa ta'ala telah menganugerahkan kepada mereka Suatu kesembuhan penyakit yang cukup besar maknanya Dua tadi Penyembuhan, penyembuhan penyakit dalaman Penyembuhan penyakit luaran Yang kedua-dua ini Dia berjalan serentak Serentak dia berjalan Serentak yang macam mana Kita mengubat Di samping Menimba pahala Kita mengubat dunia Kita mendapat hasil di akhirat kalau anda sakit sahaja, anda kaki tangan, mendoakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, saya mendoakan, orang tua mendoakan sahaja, sudah pasti dah pahala menunggu diangkat Islam telah mengemukakan kesembuhannya, kesembuhan itulah datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nak dikatakan sistem ini kuno, memanglah musuh selama-lamanya menganggapkan Islam kesemuanya kuno, hudud pun kuno ulang balik, hudud pun kuno akhirnya, Quran pun kuno setelah ramai sekarang mengatakan hadis pun kuno statement daripada Timbalan Menteri baru ini jelas, mengatakan bahawa sekurang-kurangnya 200 akademisyen Malaysia bukan saya kata, statement daripada Timbalan Menteri JPM di Kuala Lumpur baru ini jelas, ketika beliau membuka seminar Quran Sunnah daripada UKM Bangi, telah menyatakan bahawa ada statistik yang jelas pada mereka, sekurang-kurangnya 200 orang akademisyen yang telah meragui dan menafikan kesahihan hadis kesemuanya kunu maka tak heranlah orang-orang yang sebegini akan menganggapkan bahawa kalau Quran pun kunu pada mereka, hadis pun kunu kepada mereka, maka pengubatan menggunakan Quran dengan sunnah juga kunu pada mereka. Mungkin lebih tinggi daripada mereka, Muhammad pun kunu pada mereka. Mungkin Allah pun kunu pada mereka. Auzubillah. Tapi yang saya kemukakan ini adalah kemukakan fakta-fakta akademik. Yang diasaskan kepada asas-asas Yang saya seorang akademik saya tahu Dan saya kemukakan ini kepada semua masyarakat Untuk melihat balik ini Kesembuhan penyakit ini Dan saya gunakan itu kaat yang jelas Ada Quran, ada sandangan ada hadis, ada sandangan sebagainya Untuk mengajak masyarakat ini Masyarakat umum kita ini Daripada kita untuk mengubat manusia Dan tak boleh mengelak daripada mengubat Kerana manusia ini sejak daripada mula jadinya Adam Alaihissalam sakit hati dah ada kena ubat, sakit badan ada, kena ubat bukan semua orang mampu pergi ke hospital, mampu sendiri pun ada orang yang dengar hospital penin terus, sebuah hospital pengsan terus pun ada, dia tak boleh pergi tak apa dan ada pula orang yang pergi hospital pun akhirnya dikatakan, It, it's no cure, kena balik arti ubat kena ada, cara lain cara baca, jika orang tidak berjumpa dengan bacaan yang benar daripada Al-Quran, maka dia akan baca juga, pergi baca yang lain Baca macam mana? Baca yang dia sendiri pun tak faham. Saya pun tak faham. Masa mula-mula mengaji dulu ni memang saya belajar banyak. Dia tak orang yang mengajar saya dia kata doa ini bagus ni. Doa ilmu pengasih cukup bagus ya dia ni. Doa nak bagi suami kasih cukup bagus baca ni. Doa bagi orang tak lawan cukup bagus. Apa yang doa dia? Dia kata, baca macam ni. Baca minhin roallin namhin roallin. Ahlalin, sibqin, kaha'adin, makhalin, ma'ludin Ma'ludin, la'yamludin, saslin, na'qin, au'khalak Puh, jadi tu. Saya itu Tapi apa ya? <tuh>. Minhin, ra'alin, namhin, ra'alin, ahlalin, sibqin, kaha'alin, kahlin Ma'ludin, ma'ludin, la'yamludin, saslin, na'qin, au'khalak Puh Saya mengajikan Arab takut takut saya ni Arab saya tak tinggi sangat kot. Pergi dengan Arab tanya dia. Ini ni bahasa Arab maka. Dia kata aku orang Arab tak dengar macam ni. Sabuni so, min hin do ni macam macam Siam, jumpa dengan orang Siam. Kata ini je dengar anak baca sekali, okey baca. Min hin do aliy, nam hin do siam Siamlah. Siam tak kata gitu. Okey. Jumpa orang lawa apalah baca Jawa tengok baca Jawa tak cakap begitu akhir jumpa Parsi Parsi pun tak mengaku Jawa tak mengaku Arab semua orang tak mengaku bahasa apa ni? jawapan ni kalau, kalau bukan bahasa manusia bahasa mimbar sebelah bahasa jin bahasa iblis mungkin yang lain satampaha malayu ladayakun malayu jerman minah bejelajlatulah riyuk Jalai rayu-rayu ni mungkin Jawa tu. Jerman nira-nira ni berjelas-jelas ni. Asyraqah Arab. Labadru Arab. Alaihena. Tak tahu. Macam ni banyak sangat kita beramal. Inilah yang Nabi sebut dahulu daripada mula asasnya. Nabi kata, Ia'ridu alaiya ruqakum fa'illam yakun bihi syirkun falabaks. Kamu baca dulu Jampi kamu dalam penyakit ini Kalau syirik tak ada Kamu faham dia Boleh pakai Kalau kamu tak faham dia Jangan pakai Inilah yang tak faham Maka kita kena buang Dan Kesiannya Sudah bersedari Pasal buat kajian hmm. Berapa banyak Orang-orang kita Yang menggunakan ilmu Dia memang menjadi Tapi Dalam amalan ilmu itu Dia menempahkan Nerka Allah SWT Dan apa dia? Ilmu yang boleh berjalan atas angin. Dan ilmu yang boleh berjalan atas air. Saya ulang boleh. Ilmu yang boleh berjalan atas angin. Boleh sampai. Boleh berjalan atas air. Boleh berjalan atas air. Dengan syarat baca doa ini. Dia kabuki kita dengan bacaan mula. Saya, saya tak mahu baca sebenarnya. Tapi kerana... Dengan niat nak mengajar Sudara jangan baca demikian Jangan nak minta ampun lah Please lah. Jangan buat demikian Jadi macam mana pun Turun duit banyak mana pun Usahlah buat. Bacaan mula Pasa dengar dia Dia kata Saya minta maaf Dulu nak baca nak mengajar Bukan baca Daripada hati nak beramal Dia baca Bismillahirrahmanirrahim Astaghfirullahaladzim Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah Tuhan yang pemurah Lagi yang kena rejam Satu buku disibarkan ramai Dalam masyarakat ini Pengubatan Melayu Kulit kuning Sampai kepada saya Dia start doa daripada mula Dia menjadilah Ubat penyakit menjadi Tapi dia kata Dia start Dia bukan bismillah Start dengan mak makdu Langit pun belum Bumi pun belum Ketika Tuhan yang bernama Allah belum juga belum maknanya Allah Tuhan yang nama Allah itu belum jadi lagi. Astaghfirullahalazim. Bacaan yang menunjukkan Allah itu ada permulaan jadinya. Hada huwa syirku bi ainim itu syirik dengan Allah Taala, kufur la Taala, rosak aqidah. Ilmu nak bagi orang tak lawan Tunggu tak lawan dengan baca ujung dah kata simpanglah Allah Muhammad nak lalu Tunggu Astaghfirullahalazim Dan doa Menahan badan ini Tahan badan dipanggil penimbul ini Baca doa Ujung dia katakan Ketahuilah kamu Aku jadi daripada Mani Allah Astaghfirullahalazim Ini yang berkembang Kadang sudah tak berasa dia baca demikian Orang itu pun lama sangat baca demikian Dia tak berasa dan sebagainya Saya sudah buat perkerian besar Kerana itulah hasrat saya Untuk menganjak bangsa saya Seagama dengan saya Kita ubah kepada yang lebih baik Kita tinggal yang itu Yang jelas tidak baik Atau meragukan kita Ambil yang lebih apa yang lebih baik Tidak ada yang lebih baik Daripada kalamullah Dan tidak ada yang lebih baik Daripada sunnah Rasulullah Allahumma alaihi wasallam balik baca Quran baca mendoakan penyakit dengan min hendro alienam hendro alaahal sibek dahakin kahlin maludin layam ludin satu nak kenal kalak jelaslah pahala tak dapat nak dapat kapo agak baca dia pun tak tahu yang mungkin dalam itu pun ada syirik memang tak dapat pahala yang dapat pahala apa baca Quran. Kalau tidak sembuh penyakit pun kamu dapat pahala, dia yang mendengar Quran pun dapat pahala. Sebab Quran kata, fa idha al-quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Orang baca Quran kamu dengar, kamu akan dapat rahmat. Kalau orang tu baca, kita baca Quran dia dengar, dia dapat rahmat, kalau rahmat Allah turun, penyakitnya sembuh. Dengan sendirinya. Orang yang sakit itu rahmat Allah kena tarik. Kalau rahmat bagi balik, sakitnya sembuh. Dia dengar Quran pun dia sembuh So tip itu Saya baca dengan jelas Dapat digunakan dan feedback yang saya terima Orang yang menggunakan tip itu Sakit dibuka bagian yang sakit itu diulang ulang bacaan itu Dengar diulang Apa yang saya buat hari dia, dia, dia buat sendiri Dan feedback pun Kita panggilkan maklum balas yang dapat kepada kita Banyak orang yang mengatakan bahawa Alhamdulillah saya sembuh penyakit saya dengan ini ubat Saya telah akan gunakan itu untuk paedah Diri sendiri, paedah Keluarga dan masyarakat yang paling tidaknya kita nak menghampirkan diri kita ini dengan cara hidup Islam dan salah satu di cara hidup Islam ini umat Islam ini dia nak memohon memohon kepada Allah Subhanahu wa Jangan tumbuh daripada pokok, dengan pohon daripada keramat, dengan pohon daripada gereja, jangan pohon daripada, pohon Allah Ta'ala. Caranya, berdoa sendiri pun boleh, minta orang lain berdoa pun boleh. Bolehkah minta orang lain berdoa? Yes, boleh. Mengapa boleh? Kerana Allah mengatakan kepada kita, Udu'uni astajbil aku, berdoa lah kepada aku. Aku tunai permintaan kamu. Kalau boleh, saya minta sendiri kan boleh. Sila minta sendiri kalau boleh. Kalau tak boleh, boleh kasih orang lain? Boleh. Mengapa boleh? Kerana? Allah kata. <tian> <tian> Man adali waliyan. Maaf, hadis kursi. <tian> Man adali waliyan. Baqad adantuhu bil-arbi. Sampai ujung hadis. Dia kata. Wala'in <tian> ista'adami la'u'idhannahu. Wala'in sa'alani la'u'atiyannahu. Hadis kursi sahih ada orang, Allah kata ada di kalangan kamu itu orang yang aku terima doanya kata Allah, dan dia baik dengan aku aku tu nak permintaannya sampai Allah katakan ahbab tuhu, aku kasih dekat dia mengapa aku kasih dekat dia? kerana dia telah, dia katakan takarrab ilai ya'ambi bin nawafil hamba aku telah mengemukakan kepada aku mengamalkan kepada aku banyak sangat yang sunat-sunat dia buat baik kepada orang hatinya ikhlas aku terima doa dia Dari terima doa dia Allah kata apa? jika dia minta pelindungan daripada aku Allah kata aku lindungi dia jika dia minta pelindungan untuk kawan dia aku lindung kawan dia Wala in kalau dia minta kepada aku Allah kata pasti aku tunaikan permintaan dia kerana itulah maka Bukan mestinya yang minta itu orang alim Tak boleh minta daripada orang yang tidak alim Tak boleh Orang yang tak alim Minta orang alim Tak begitu It's both way Orang yang lebih tinggi Boleh minta orang lebih bawah Misal Nabi Besar kita Muhammad Alaihi Wasallam Ketika menghantar Umar Al-Khattab Dengan sahabat-sahabat pergi nak buat kerja Umrah Rasul kata tiga kali La tansana min du'aika ya Wahai Umar, sampai ke Mekah jangan lupanya berdoa untuk aku sama. Remind lagi. La tansan la tuhrimna min du'aika ya Jangan kamu haramkan kami daripada mendapat doa kamu ai Umar. Sapa akhir ud'u lana ya Umar. Tolonglah Umar berdoa sama untuk aku. Rasulullah minta umat berdoa untuknya ada saya Rasulullah minta umat berdoa dekat dia dia buat demikian bagi menyatakan bahawa kadang-kadang kamu begitu saya berjumpa orang yang lebih alim daripada saya datang daripada saya dan sekarang ini pun saya ada banyak murid sudah sampai ke angka ribu sekarang ini daripada syipat kita buka sepanjang hari sekarang ataupun kita buka Setiap hari kita memberi rawatan kepada masyarakat Kalau hari Ahad mulai besok Kita buka pagi ada Petang ada Malam ada Tiga shift Pelajar saya mengupati orang Orang juga penuh Ada yang pagi, petang, malam Ada petang, malam Orang penuh juga Yang buat itu siapa dia? Murid-murid Siapa murid saya? Saya ambil murid saya Daripada yang paling tinggi pada pandangan saya Golongan hapis-hapis Quran golongan PhD, PhD Universiti dan profesor universiti, profesor madani universiti turun sampai kepada seorang yang biasa yang tidak pun lulus darjah 6 sekolah Melayu. Seorang tukang besi, seorang tukang kayu kita ubat. Dia belajar ubat ini, belajar pengobatan dengan ikhlas dan mereka telah buka klinik. Dan klinik mereka kadang-kadang itu orang pergi cari mereka, berjumpa dengan saya ini. Dia kata, saya nak cari mana dia seorang perawat Cina nama dia katakan nama dia Ustaz Ahmad. Jadi tak ada hari ini saya kena tunggu dia tak apa saya boleh tolong terima kasihlah. saya nak tunggu dia juga tokeh apa dia tolak dia tahu ni tokeh ni dia tak nak tokeh dia tahu dia seraksi dengan orang itu dia siapa dia seorang kadang-kadang itu daripada PhD Islam di sebuah universiti alim, alim. tapi dah orang yang tidak alim itu dia ada spesifikasi, dia pakar bidang ini, dia mengobat dan boleh, Allah izinkan dekat dia kaedah ambil daripada apa? daripada Quran tadi, daripada sunnah tadi atas itulah saya cuba bentangkan saudara-saudara pada malam ini bahawa kita di samping kita menerima segala tamadun yang datang ini, menerima kaedah rawatan ini, kesemua yang saya berkali-kali mengatakan gunakanlah hospital dengan sebaik-baiknya Pergilah ke klinik dengan sebaik-baiknya Dapat ubat daripada mereka sebagai baik Kalau tidak juga berhasil maksud Orang Islam tidak pernah putus asa Kita pakai kaedah bagaimana Yasin lima Yasin penyembuh penyakit Orang sakit nazak dah Kadang-kadang itu hospital tolak dah kadang kadanglah lah bukan banyak Tolak dah hospitalnya Doktor pun menolak dan sebagainya Buat balik komah lah It's the matter of time Now We are counting down now Dah turun dah ayo balik orang kita balik dah kaki sebelah dalam kubur. Dah. Apa orang kita buat dalam budaya Islam? Kita kumpul orang ramai-ramai kita baca ayasin. Buat ayasin kita baca ayasin, amai ayasin, titiskan di mulutnya. Kenapa Nabi suka demikian? Kadang-kadang berlaku. Yang sudahkah berpengalaman? Saya berpengalaman. Orang yang dibaca ayah sin dan ramai-ramai ini, diperititis ini, sehari, dua hari, tiga hari buka mata dia. Sampu ayah sin dan sebagainya, ceklek dia. Bagi makan, bagi minum, bangun dia. Berjalan dia dan sebagainya. Ada? Sembuk? Jangkit kanser yang orang tak boleh ubat, pernah ubat. Alhamdulillah, semua. Kita ada rekod. Penyakit kronik yang tak boleh dan sebagainya Allah Allah yang menyembuhkan penyakit ubat sembuh yang tak sembuh pun ada pun ada biasalah tapi yang saya tekankan ruang itu terbuka kepada orang Islam ini dengan tidak ada ruang langsung bagi syaitan masuk dari kita ini untuk putus asa Quran kata walatay asmin rauhilla ba'innahu la yai asmin rauhilla ila lqad farmin Jangan kamu putus asa daripada rahmat Allah. Rahmat Allah mananya? Termasuk menyembuhkan penyakit. Orang yang putus asa daripada kesembuhan Allah itu orang-orang orang yang zalim, orang yang hina yang diri dia. Mintalah Taala. Dan kita mengajat lagi menyembuhkan penyakit sampai dia nak mati sangat dah kita tolong dia. Tolong apa? Memudahkan rohnya keluar. Juga rawatan. Kita tekan boleh ni. Orang yang rohnya hendak keluar dah dipanggilkan An-Naza'ul Akhir ruhnya sedang keluar Orangnya kenal-kenal sejuk tangannya kakinya sejuk barahnya sejuk tapi jangan jangan pegang semuanya jangan ambil ilmu saya saya dah tengok rekod saya ada pergi tengok pakai mesin ok baca Yasin jangan baca kalam kabut jangan baca silap jangan jangan, jangan sambung ayat baca Yasin walqur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim dia akan ikut slow dia akan tenang ketika itu tenang dan kalau apabila takdirkan dia nak meninggal ketika itu sudah ada boleh lihat dengan sediki cuma kita kurang alat nak peruhkan bahawa kadang-kadang depan kita tu saya jumpa tadi sudah depan saya baca itu Habis yasin. Tengok tak bergab. Eh. Padam maka ni. Tak tahu pun. Opaya dia tu padam. Orang Jawa ada cakap padam ni. Dah meninggal dunia. Tak sedar. Tak sedar. <tuh> Kisah yang paling... Menyayat hati tapi mengembirakan saya Seorang di berpantai remek Dia sakit, tidak teruk Tapi dia cakap dekat isteri dengan mak dia Bawalah saya pergi ke Bandar Baru Bangi Saya nak berjumpa dengan Ustaz Harun dia Mak dia kata dia sibuk Tak boleh pergi, jauh, selasa lambat lagi Bawalah saya mak jauh. Tolonglah bawa saya mak Saya duit ada mak, tolonglah, please lah Isteri dia dengan dia Akhir tak ada sarah dah Bawa juga Bawa tengah jalan Kenapa kita lambat sangat ini Cepatlah sikit Cepatlah sikit Bawa Cepat-cepat Sampai depan rumah Mak dia beritahu Ustaz minta maaf lah Saya nak keluar pergi ceramah pakai Lebih semak daripada ini Nikol sama-sama Pergi okay. Ustaz minta maaf lah Anak saya ni meresak sangat Nak jumpa dengan Ustaz Tak tahu pasal saya apa Ustaz tulunglah tengok dia Sakit apa Tak tahu dia pasal Tak tahu Panas badan dia saya pergi tengok dia Pegang tangan dia, dia. Nusa Arun dia Saya Alhamdulillah Sampai sudah Cita-cita saya Ustaz Alhamdulillah, Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Meninggal dunia dia Tangan dalam tangan saya Depan rumah Saya panggil mak cik Mak cik lah Apa sahabat Allah beri Saya mak cik terima Mak cik terima Mak cik sabar banyak Kenapa ustaz? Mak cik sabar Kenapa ustaz? Mak sabar Anak mak ni memang nak berjumpa Ya ya ya Alhamdulillah jumpa lah Tapi dia telah pergi Pergi ke mana? Anak masjid telah kembali ke rahmatullah. Tidak, anak nak jubah dah dah masjid jasad balah. Pergi tengok dah meninggal dunia. Suatu keindahan dalam alam pengubatan Islam walaupunnya. Begitu mudah dia keluar. Memang masanya betul sampai kita uruskan pulang dengan selamat tapi ada makna bila kita mengucap kepadanya, baca Quran, dia tenang, dia bersyukur, Alhamdulillah. Alhamdulillah, mungkin tangan ini memberikan harapan kepadanya. Keluar, itulah saya confirm, he pass away, peace fully, dengan penuh aman damai. Dan inilah dia saya katakan bahawa, sampai saat itu pun dalam perawatan Islamnya, kita bagi. The unlike, tidak seperti pengubatan barat. Orang yang kadang hampir nak mati dah itu pun terpaksa dipaksakan dia penampas juga dengan alat masuk dan perutnya dengan wire Semua sekali dengan tidak ada seorang pun nak mengucapkan padanya Yang Nabi kata la ilaha Kamu ajar lah orang nak mati itu la ilaha Tak ada orang mengajar pun iqra'u ala mautakum yasin bacalah kepada orang yang nampak namata yasin Di ICU tidak ada orang baca yasin dalam kebacaan hospital maaf saya ada yang ada sikit sebanyak budaya kita tak begitu iringi dia kuiringimu dengan doa penghabisan kuiringi kuiringi ku kepergianmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan yasin yang aku hafal selama ini pergilah dengan ayat ya ayyaduhan nafsul Mutmainnah Irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi, wadkhuli jannati. Indah. Wahai jiwa, nyawa, yang mutma'inna, yang hening bening. Irja'i ila rabbik. Pulanglah sayangku. Kepada Tuhanmu. Radiyatan mardiyah. Kamu redha dengan Allah Allah redha denganmu Fadkuli fi ibadih Allah terima kamu masuk Menjadi gulungan hambanya yang salah Fadkuli jannati Masuklah kamu wahai ruh wahai jiwa Dalam surgaKu kata Allah Iringi doa ke syurga This is what we call The happy ending Penamat yang sudah baik mati dengan kerana Allah dia ajak dengan ala Allah dia ikut itu yang itulah yang Nabi sebut mana akhiru kalamihi la ilaha illallah dah halal jannah sahih termizi dan nasa'i sesiapa so, yang perkataan akhirnya sebelum dia mati dia menyebut atau mendengar atau mengiyakan dia dengar dia tunduk dan sebagainya dengan perkataan la ilaha illallah jangan lebih lah tak sambung dah tu Nabi kata, jangan, jangan, jangan, tak masa nak sambung dengan Muhammadur Rasulullah, tak ada. Mengajar orang nak mati, just, la ilahillah. Kalau ada orang yang nak mati, sebut ini kepadanya, atau dia mocak demikian, Nabi kata, lejana, tidak. Dia akan masuk surga juga akhirnya. Mengapa surga juga akhirnya? Kalau dalam dunia ini, jahat dia tu jin pun seliut. Kalau jin seliut, dia minta ampunlah. Tapi entah macam mana akhir je dia mengucap La ilaha illallah Dia masuk neraka dulu Tapi habis dosa neraka Dah kalah macam Masuk syurga Maka dia ubat yang paling berkesan pada manusia ini Memberi harapan kepadanya Dia akan sembuh daripada semua penyakitnya Kalau sudah masuk syurga Semua sembuh penyakitnya Khalidina fiha abadai dikatakan katakan bahawa Innalazina amanu wa amilu salihat lahum jannatul firdausi nuzula, khalidina fiha abada la yabghuna an haha diberitahu kepada kita orang yang beriman dan beramal saleh itu dalam dunia ini akhirnya Allah kata mereka akan dimasukkan dalam syurga syurga firdaus nuzulah tempat turun yang kekal abadi La yabghuna anha hahi orang yang masuk syurga itu sampai tak mau berpindah tempat. La yabghuna anha hahi wala dia keluarlah daripada syurga ini pergi syurga lain pula kami tak nak Kami nak duduk sini sahaja kerana sini everything is there. Semua dah lengkap dah. Tak mahu pindah dah. minha min samaratir rizqa qalu hadzal ladzi min qablu wa utubihi Bagi makan rezeki pada hari ini, satu jenis makanan. Besok bawa pula makan itu juga? Kata, bawa yang sama juga besok pula. Wa utubihi jangan ubah yang lain yang ini dia. Dah cun dah ni. Is very cun wa utubihi tak nak ma tak mau pindah itu kerana tempat duduk tu sedap memang tak mau pindah dalam syurga berbilion-bilion tahun dah hati dia katakan bahawa wa utubihi mutachabiah biar datang yang sama juga tak usah tukarlah la ya burun ana hai wala kami tak mau ubah tempat lain ah, tempat ni dah cukup-cukup itu tempat yang dikatakan penuh dengan nikmat <tuh> Mengapa <tuh> tidak kejar tempat itu kita kejar dunia sampai lupa kepada akhirat. Kejar dunia sampai lupa dengan sembahyang, lupa dengan puasa, lupa zakat, lupa kepada haji, lupa nak buat kebaikan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kejar, kejar, kejar akhir yang dikejar tidak dapat, yang dikindung berciciran. atas itulah maka pengubatan Islam ini mengajak balik insan ini takaruk dalam Allah Subhanahu Wa Taala. ...hampir balik, terima balik pengajar subhanahu wa ta'ala... ...beri balik kepada manusia, keyakinannya kepada agama Allah... ...di sampai mengubat penyakit jiwa, ubat kesembuhan fizikal... ...yang paling penting sekali, manusia akan berpindah ke alam bakar. Untuk pindah itulah, kita berikan kepadanya segala bantuan. Bantuan yang paling besar, bantuan bagaimana nak memudahkan dia mati... ...termasuk dalam sistem pengubatan Islam... ...yang tidak ada pada sistem pengubatan lain kerana waktu itu yang kita tujukan bukan pada fizikal, fizikal manusia pada ketika telah pun koma, telah pun dikatakan paralys totally paralys Badan ke semua tak berasa apa dah. Lumpuh ke semua dah. Diam semua dah, tak, mata tak bergerak dah. Tapi rohnya jaga. Rohnya hidup, tak mati. Waktu itulah kita mengubat rohnya. Baca Yasin. Kita peruhkan. Dia gelisah. Pedih sini. Baca tenang. baca tenang dan dikrul mau. kalau itulah yang kita fahami pada malam ini, saya mengajak diri saya dan tuan-tuan sekalian, agak memahami hal itu melalui buku-buku yang dapat disibarkan dan setelah yang dapat saya kemukakan kepada sebangsa dengan saya adalah beberapa buku, beberapa tips untuk digunakan bagi faedah mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu bisa disampai mencarikan kesembuhan Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rahmatnya kepada kita, barakahnya kepada kita, kesembuhan penyakit yang disembuh di bawah Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, akhir kita akan mendapatkan keretaan Allah Subhanahu Wa Taala dengan kembali kepadanya dengan keadaan rahmat <tuk> dan mardiyah. Akuul kauliha wa salatu Allah aladzimali wa lakum wa salamu warahmatullahi wabarakatuh.